1, 2, Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Elhalkult. Haó, mi történt? Emberek. Milyen helyzet? Én semmihez nem nyúltam. Figyelj, gyere be a képbe, sajnálom. Én semmihez. Dolgozz meg. Mi történt? Elfogyott az 5000 kilóbait? Hmm, reklám. Reklám van van. a spadászatból, vagy utcertárak előtt is orban állásból. Gajdos valamilyen reklámot mond. Tudnád, hogy milyen régen ismerőmén a gajdost, akkor még egy, akkor még manöken volt. Most össze a vakkor... Egy, két, Én csak boltba járok, sajnos kockába már nem! Nem! Nem! A gyakalapácsok! Ijala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kínlódik már itt? Lehagyjuk még egyszer? Állandóan? Tehát az egész műsor csak szignába fog állni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha én Józsa nem csak egyszer nyílik, minden évben licenc. Tudom, és szól ide a Oda szépen, hogy. Elkezdtük. Kicsit lány de elkezdtük. szép Elkeztük. Kicsit ütött kapacs Kicsit tökkel ütött De miénk Magában a viccben nem pontosan így van De én ezt magamra vonatkoztatva Így mondom Annyi mindent kéne Még elmondanom ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, Ott, mint a régi jó barátok Egy Akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam Ha én utca volnék, mint, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő.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 Mindenféle szélnek, haragosabb volnék, Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek. Jó reggelt! Ma 2020. április 8-a van Szerda. A pontos idő 2 perccel múlott reggel 4.18. Ez a Keifei Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Nézők, a Hallgatók és Fiala János kísérleti műsora. Egyben utolsó műsora 14 éven a nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlva. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól. A műsor készítője nevezetesen Én Fiala János, pedig bátortalan kísérletet teszek arra, hogy jelentsek egy virtuális árvóckosárból. Sevesi Mártát hallják, hajdan volt évfolyam társamak, mi a Radnótiban voltunk évfolyamtársak, és miután olvasom a magyar Copperfieldet abból kiderül, hogy Bereményi Gézával viszont egy Uh, hát általános iskolában nem is, de általános iskolába is. Tehát ő is a Cukor járt, meg én is, meg még nagyon sokan mások. Időműzőmét a Magyar kopperfildel töltöm. Még van belőle 200 oldal, aztán majd mondok valamit. Ma tehát 2020. április 8-a van és szerda, Imáron három perccel múlott reggel, 4 8 ez a kfj amely a Spirit TV jóvoltából az országban szerte látható és hallható, így aztán senki ne lepődjön meg, a sok Debrecenből jelentkezik valaki. Az internet révén pedig bekapcsolódhat az egész világ. Van két telefonszámom, ami valójában egy, de akár három telefonszámom is lehet, mert az is egy. Az így szól 061-877-0877. Elmondom még egyszer. 061-877-0877. 8 óráig miénk a terep. Aztán Bazsó Péter doktor rendel, majd Duronelli Péter ad gazdasági gyors elemzést ami a hőmérsékletet illeti, 4 fok van odaküln. Ma nem a hegyen aludtam, így aztán nem tudom, hogy a hegyen hány fok van. Hét ágra süt a nap, de biztos van ahol 6ra és van ahol ra emiatt senki ne hívjon. És meg lesz a négyszerese és az ötszöröse, úgyhogy ma, amikor olvasni fogok, már lekenem magam, aki a színevet kifogásolja, nem a sminkes rontotta el, hanem ez a nap hatása. 0 1 877 Figyelek, ha van mire. Köszönhetően pénteken és hétfőn is lesz Kejfe Ancsi. Sőt, mi több nagypénteken a politikusok is vállaltak. Közszereplés lesz Navracsis Tibor, lesz Horváth Csaba zugló polgármestere, és nem sokkal fél kilenc előtt kapcsolom Donát Lászlót lesz lelkészt. Hétfőn is lesz Kejfei Akkor a Bakács Tibort próbálom bevonni a műsor elkészítésébe. Miután azonban ma még csak Szerda van, és Szerdán az ember Szerdánra foglalkozik, és a csütörtökkel. A távolban egy fehér vitorlag, ez a péntek és ez a hétfő. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Erre tanít, a szakmai voltam. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én csak hósefésze volt, akarok kívánni mindenkinek, aki érjük. Szóval. Át van adva? Jó reggelt. jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Lati, Lati vagyok, 68 éves, és most kapcsoltam előszerebben ebben a műsorban. Hát szerintem ez egy jó dolog. Hát jó, jó, mert teljesen megvók lepődve. Hogy, hogy hogy lehet ilyen műsor csinálni, és szóval. De ez te, hogy ilyet, hogy lehet ilyen, lehet ilyen pozitív, pozitív, pozitív értelemben, tehát nem negatív. Hát, tehát, hogy, hogy egy ilyen olyan, olyan műsor látok, ami, ami teljesen, tehát mindennel szakít, mindenféle hagyománya, meg eddig megszokott dolgokkal, és egy. Ilyen, ez így súlyban van megva a hagyomány. Nagyon örülök, hogy Önre találtam, és Ön meg rám. Jó reggelt kívánok! Ha lehalkítja a tévét, vagy a rádióját, akkor nem saját magát fogja hallani. Ha nem halkítja le, akkor én is elköszönök Öntől, nem csak a rádió és a tévé, viszont hallásra. Igen, rövid ideig edukálom önöket. Az edukálás e tekintetben azt jelenti, hogy ha beszélgetnek velem, akkor az ordító televíziót és az ordító rádiót le kell halkítani, mert az akusztikus botrányt eredményez, és nem elég, hogy egy ilyen vizuális botrányt okozom azzal, hogy a tévékészüléken keresztül látható vagyok. Egy ilyen akusztikus botrány, egy vizuális botrányjal kiegészítve, szerintem az már reggel túl sok. Úgy jól az esőm! 061 0877 4 perccel fél 8. előtt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Fiola úr! Önnel beszélek, igaz? Ön velem beszélget, igen. Miért mondja mindig azt, hogy az utolsó műsor, mikor alig hogy elkezd gyűljen az a műsor? Megmondjam önnek? Vajon kérem? Megmondom önnek. Ez az én szakmai múltammal van összefüggésben... Én a ami, magát, Én ezt értem, hogyha nem kíváncsi arra, hogy én mit mondok, akkor hiába mondja azt, hogy nem szeretné hallgatni egy utolsó adást, mert akkor úgy fogja hallgatni, hogy nem fogja érteni, de nem baj. Hello. Tudok én hallgatni. Jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Önnek is. Hát most uh, figyelj, én most uh, nem a Fiala úrra ugye? De vele beszél, de nézőpontom szerint teljesen mindegy. Beszél, ez a fontos, igen? De, de most nem vagyok adásban, most ráraktam a hangot. Mert, de ne haragudjon! Benne van az adásban, de most azon kívül, hogy benne van, mit szeretne mondani? Ja, most akkor jóval, most benne vagyok az adásban. Már nincs benne, ennyi reakciív nincs. Én ezt értem, hogy mindenki vágyik erre az Andy Warhol-féle 15 másodperc világhírre, de az a helyzet, hogy mire realizálják, hogy világhíresek, addigra megszűnik. Kis angyalom! Reggelt. Jó Jó kívánok! minden reggel várom a műsorát, az előbbé internetonálta. Igen, figyelj, én meg a is, jön, meg, jön, me igen. megismerem a hangját. A minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás az arra vonatkozik, hogy miután én elhagytam a Magyar Rádiót, ez 2000-ben volt, én ott nevelkedtem szakmailag, ha ez egyáltalán látszik rajta, én 15 éven keresztül a Magyar Rádióban dolgoztam, 85 és 2000 között, és 2000-ben eljöttem, és aztán ez egy hosszú történet, de a legdióhéjabb dióhét fogom elmondani önnek, és onnantól kezdve egyre rövidebb időket töltöttem különböző rádióknál, amelyek zömmel megszűntek, felvásárolták őket, bekerültek különböző lánculatokba, én pedig ezzel a 2000 októberben kitalált Kejfejancsival egyre kisebb helyekre, egyre partikulárisabb helyekre, egyre lehetetlenebb körülmények közé kerültem, ez mondjuk a mostani helyzetet nem jelen ide ki tudja, hogy mit hoz a jövő, és amikor azt mondom, hogy minden a utolsó adás, az arra vonatkozik, hogy soha se tudhattam azt, hogy nem aznap lesz-e az utolsó műsorom, amikor éppen bementem. Igen, most annak örülök, hogy rátaráltam erre a műsorra, és a kellett volna, és sok, sokat kellene még visszahozni akkor elküldött emberekből. Úgyhogy én élvezem a műsorát. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Jó reggelt! Hello. Kelfelj Jancsit kélesem. Ott van, benne ha megtalált, ez az önfrekvenciája. Igen? Igen. Köszönöm szépen. Jancsi? Igen. Szervasz, Kelfelj Jancsi. Szervusz. Ha várjál, ha szó, Megtaláltam. Meg. A kedves feleségét mikor találta meg? 40 éve. 40 éve? Igen. És hol találta? Egy voltam vásárba és ott találkoztunk. És jó vásár csinált? Én nem jó vásár csináltam. És ő milyen vásár csinált önnel? Ő jó vásár csinált velem. És melyik ő csinált jobbat? Ő csinált jobbat. Igen? Igen, igen. Maga egy jó vásár? Állítólag jó vásár vagyok. <gül> Köszönöm szépen, a hívatsz. Miért a vidám út Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, úr! Rajnék, Azt szeretném mondani, hogy a King Crimson után szabadul ez a 21. századi rádiózás. Köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok! A King Crisis után szabadul. Jó reggelt! Képzelje, tegnap olyan történt velem, Igen? ami 40 évvel ezelőtt a hadseregbe. Mi történt? Hát elmentem vásárolni, Igen? és 12-10 perccel jutottam be a boltba, Igen? és jött a biztonságjő, hogy azonnal fejezzem be a vásárlást, mert hogy mindjárt 12 óra, uh -huh. és el kell hagynom az üzletet, mert oda kint várnak, akik 12 óra után jöhetnek be. Uh -huh. Na most, hát én nem tudom, ez a kereskedelem, tehát nem tűrő, hogy 12 óra után még befejezve az ember. Ez a nem tudok hozzászólni, de azt meg viszont meg kell, hogy kérdezem, hogy ez mennyiben emlékezteti önt a hadseregre. Ott például, amikor kopasz voltam, Igen. akkor... Hát ugye utolsóan a kerültünk mindig az érkezébe. És ott egyszer hoztak egy takarítógépet, amilyen kefé lődéshoz. Igen, és? És két és fél percünk volt arra, hogy meg egy Most már tökéletesen értem a párhuzamot. Szerintem ne vonjon le ebből a tegnapi történetből messze menő következtetést. De, mert... mert Körülbelül én is mondta a tegnapi műsorban. Nézd, én, én, én ha, ha választhatnék, akkor azt mondanám, hogy abba az üzletben nem mennék. Hát de nem tudom kikerülni, mert gyakorlatilag az utca végén van. Oké, okay, rendben van, hogyha azon a legközelebb, akkor meg induljon el 10 perccel hamarabb. Hát igazából körülbelül a hadseregbe is így volt, hogy induljunk el előbb. Ezért elvédelni csak ugye nem tudtunk, mert lassan eztek az előttünk Hát igen. igen, és így aztán még további, meg további emlékei fognak előjönni. Akkor az előző úrnak küldött nóta. You're the Zömét Bereményi Gézával töltöttem és sokkal kevesebb időt töltöttem a hírtelevízió és az A előtt. A Magyar Televízió is hanyagolva volt és ez az idegállapotomra állapotomra kifejezetten jó hatást gyakorolt. Nem könnyű Bereményi Géz a Magyar Copperfield című könyvét olvasni, hogyha velem szemben egyébként egy gyerek napközi van, ahol egyfajtában reggeli tornát diktálnak délután is. Hol elszámolnak húszik, hol visszafelé számolnak, miközben én nem látom, hogy milyen gyakorlatokat végeznek, de annál nem szürreálisabb élmény, mint amikor tavaly Lido Díazolón az erkélyen olvasva azt tapasztalhattam, hogy a felettem lévő erkélyen egy magyar gyereket tanítanak szótagolva olvasni. 2020 április nyolcadit abban és szerdapontos idő 4 perccel múlott reggel fél 8, és mire be fogom fejezni a mondatot, addigra már 5 perccel fog múlni reggel fél 8, Ez a kegyfej Jancsi, minden amit aznapról az tudni lehet, vagy érdemes, ez egy új szlogen, ezt most átköltöttem. A nézők, a hallgatók és egyáltalán meg Fiala János, ez én volnék közös agymenése. 061-877-0877 ebben a zenes, ebben a vegyes zene is a Ez a Prodigy. Halló, jó reggelt kívánok! Önnek is. E, vagyok, nyugdíjas. A Fiala szeretnék <gül> egy szép dalt kérni. Tudom, hogy nem kívánságműsor, de hát a sikerül. Gyurkovics, Zsuza, Berentei, Péter, maradj még. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szívesen. Maradjuk abban, hogy nem kívánság műsor. ami a szívküldi szívnek szívesen jelleget illeti az adott. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hadásban vagyok? Abban. Üdvözlöm, fialó! úr, Farkas János vagyok. Jó reggelt! Érdeklődni szeretnék, hogy tetszette hallani arról a hírről, hogy 120 millió forintot itt egy kis 761 es Igen, ez, ez még egy múlt hír. Meg két hetes, Igen. ]ig. A, mi a vélemény arra, hogy ö, ha ezt így lebontom lakossági ösztélek számra, akkor talán két millióan, vagy bocsánat, két millió forintot kaptak per fő, ö, ezek az emberek, és ö, olyan furcsa volt nekem, hogy sírva között a polgármester, hogy ezt visszautalják az egészségügyre. Nem szólok hozzá az íg egyet a világán semmit. Egy másik dolgot szeretnék nézni, megemlíteni az atv mostani párhuzamos adásán, egy államtitkár úr arról nyilatkozott, hogy ő a német gazdaság és hogy mennyivel másképp kezelik ezt a programot. Azért vagyok elkeseredve, mert az egyik ö, rokonom, közvetlen rokonom, mint minden családnak állam, és az egyik islán kintér Pontosan tudom, hogy a legfertőzöttebb területen olyannyira nem állt le ö, a gyár, hogy ö, ö, minden nap bejár dolgozni a regni. Tehát én azt gondolom, hogy az az államtitkár úr vagy nem tudja, hogy mi van Németországban, vagy tudatosan Ezt nem tudok hozzászólni, csak sejtettem, hogy valami nagy ember van az ATV-ben, mert egy hivataliskoda állt az épület előtt és benne ült a sofőr. Ki volt az államtitkár? Igen. Ki volt az államtitkár? Sajnosan egyét nem érdeztem meg. Szegély államtitkárok. Államtitkár Anonymous Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Önnek is. A Fiala úthoz szeretnék hozzá. Ottan van. Igen. Nem tudom, hogy fog jelentkezni. Vagy nem Be van jelentkezve, mondja! Halló! Mondtam, Igen. hogy mondja. Én csak, én csak egy dolgot szeretnék kérdezni, lehet, hogy kettő ezzel. Azt, hogy a sárga csillagot annak idején osztották ugye a nyilasok, vagy a hófti, meg nem tudom ki. Most meg a zorbán ad nekünk sárga csillagot, meg, meg minket választ. egyszerűen a Elnézés, szeretnék önnek valamit mondani. Én zsidó vagyok, és nemrégen az anyám hagyatékában megtaláltam a szüleim sárga csillagját. Orbán Viktor tevékenységét ön illetheti kritikával. Én, ér, mint érintett, nem hallgatom tovább az ön telefonját, ne is hívjon, Oké, okay, rendben van. Minden nap, de sehol sem rám. Effektív baromságokkal, legyenek szívesek nem megtalálni. Annak idején azt mondtam, hogy megtanítom Önöket röpülni, mint a malév, most már malév nincs, de ha tetszik, akkor megtanítom Önöket röpülni, mint a fecske madár, mert abból most több van, mint vizergép fenn a levegőben. Ha netár egyszer Önök, az én vendégszeretetemet élveznék, akkor szóljanak időben, hogyha meg akarják nézni a szüleim sárga Mostanában nem tudom, hogy mit kéne Mostanában nem tudom, hogy kit kéne Felhívni, áthívni, mindegy Csak legyen valami, csak legyen valaki Aki hallja, amit mondok, néha magamra rontok Éj, amikor alszom, néha odaadnám más itt magamba folytok Papírokor rajzok, papírokon tervek Kérdőjél a fejben, maradjak vagy menjek az égben Éltem a földön Voltam a holdon akkor, mint London jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Azt akarom mondani, hogy jó ez a, a konzsuzasztal, meg ez az ismerős arcok, ugye? Uh -huh. Így szerve. Arra gondoltam, hogy ne tudja képzelni, hogy valaha ezt így együtt ének? Nem. Tehát, hogy nem, ugye? Sajnos nem. nem, nem, nem. Nem, Hát, igen. De jó, ez nagyon, és akkor most ezzel fogok, hogy remélhetőleg mindig kezdeni. Hát, hogy mindig, nem, nem tudom, kell. de egy ideig, igen. Aha. Én úgy félek, hogy elalszom mindig a negyed nyolcát, ezért beállítom felvételre. Önne, de olyan... De egy tündér, és hogyha elalszik, akkor mi van? Az, az, ahogy ezt a az szüleim az, mondták, az a zákson tipikus esete. Nem, én ezt feleszem, ezt a, a műsorot, és akkor úgy de utána már élőbe, szóval élőbe, azért jobb. Akkor én hadd így, el önnek, mert én abból élek, éve? hogy mindenről eszembelült valami. Ugye nekem alapvető dolgom az, hogy felkészült legyek, akkor is egyébként, ha ez nem látszik rajtam. És ugye a hírtelevízióban adják a legtöbb élő egyenes bejelentést, de közben ott hol a Panaszkönyv című műsor menne, hol meg más műsorok, úgyhogy én ezt sorozatfelvételre állítom, de a TV az nem így Veszi fel, úgyhogy én például Palkovics László volt tegnap 5 percet láttam, mert utána meg kellett volna nyomdom valami gombot, mert az a műsor amit én felvettem, az egyébként ott véget ért volna. Lehetséges, hogy is így jár velem. Köszönöm volt szépen. A felvételt állítsa le, és ö, 15 perc múlva később, tehát... Ö, De hát, azért van beállítva, állni. hogy nekem ne kelljen egyfajtában ott ülnöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Fig azt szeretném mondani, jó napot kívánok, hogy általában egyetértek a, a csomagokkal, amiket most ugye a kormány felajánl, de a tegnapival abszolút nem. Én a nyugdíjas vagyok szintén, de én a nyugdíjasoknak nem adtam volna most semmit. Mert a nyugdíjasok most semmiben nem sérültek. A nyugdíjuk ugyanúgy változatlanul jár nekik, hanem azoknak adtam volna, akik elvesztették a munkahelyüket. De a nyugdíjasok tényleg mit kaptak? Hát azt, hogy sem kaptak semmit, csak ezt az ígéretet kapták. Herte, hát azért ígéretet miért nem kaphassanak? Tehát végül is a nyugdíjasok, vagy ön, vagy én, aki nem vagyok nyugdíjas, ígéretet ahhoz nem kell koronavírus, hogy az ember ígéretet kapjon. Tehát azért azt gondolom, hogy ön szükmarkban, szukmar, miért, hogyha ezt is megvonja a néptől beleértve, vagy az éppen nyugdíjas, se, vagy sem. Például ezért nem árt, ha az ember nézi ezeket az izéket, mert vissza tud kérdezni, hogy mit kaptak a nyugdíjasok, és okider, vagy semmit. when it's raining it says like show when it's raining it says like show when it's raining it says like show when it's raining it anyway like it's very much you Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Cicsi vagy, szeretném üzenni a hölgynek is, mindenkinek, akit érdekel, hogy minden nap 0 óra 2.30-kor megismétik. Kicsit macarás, de megéri egy <gül> európaiért. Köszönöm! Végül is ez egy teljesen ideális időpont, ezt be kell, hogy lássuk. Ennél jobb időpontot én el sem tudnék képzelni a misor ismétlésének. Vigyártan az, hogy számunk tartva Kivettek a fiókból, leporoltak Levent illat még rajtam van, hogy a mój ne egyen meg Azt mondják, hogy idegesítő, ahogy az orramat így vakaró akkor azt kell, hogy Önöknek mondjam, hogy nekem is roppant idegesítő, de legalább két hete viszket. Arra van magyar mondás, hogy ha az ember orra viszket, az mit jelent? De ezt csak nagyon óvatosan merem mondani, mert aki a Facebookot nézi, azt tapasztalja, hogyha valaki egy ilyet komolyan kérdez, akkor ha válaszol rá 20 ember, abból 20 ember nem erre válaszol. Én egyébként tegnap a Pataki Lacival folytatott beszélgetésben, nekem egy majdnem barátom. Két dologra jöttem rá. Egyrésztről, hogy a hétköznapok itt koronavírus járvány idején olyanok, mintha az ember naponta szétszedne egy egyébként kirakott puzzle úgy, hogy a szétszedett puzzle darabjaiból újra rakni azt a puzzle amit egyébként szétszedett nem lehet. Egy olyan fizikai lehetetlenség jött létre ezekben a napokban, ami korábban nem létezett, tehát hogyha az ember valamit szétszed, az elemeiből nem lehet újra rakni. A másik dolog, amire rájöttem, hogy valójában ez a koronavírus járvány azért egy gyalázatos dolog, mert hogyha az ember bajban van, akkor általában tevőleges dolgokra szokták rábírni, cselekedjen, ezt vagy azt tegyen, koronavírus járvány idején azonban az embert passzivitásra ítélik, és azt mondják, hogy maradjon otthon, és hát ez különböző elvonási tünetekkel jelentkezik. Ezt a két bölcsességet szerettem volna megosztani önökkel ma, a 2020. április 8-án, másfél perccel 3-1-8 után. Jó reggelt! Jó reggelt! Önnek is! Viszont hallásra! Jó reggelt kívánok! Az óra viszket akkor bosszus lesz, de ne legyen bosszus. Ez egy, valami. ez egy létező magyar mondás? Igen. Nagyon szépen köszönöm, már is okosabb lettem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha valakinek viszket az óra, az jelent. Nálam csak okosabb emberek hallgatják ezt a műsort. És nézik. Az én családom valahogy népi bölcsességgel nem nagyon volt felszerelve. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, akinek visked az óra két az allergiás. Megszületett az első vicces Facebook poszt. További telefonokat ezügyben nem várok. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viszont hallások! zseneteimet, mégsem nézem meg őket. Jó reggelt! reggelt kívánok! Szeretném mondani, hogy a forint gyengülés okát sikerült megfejteni. Na, még egyszer, hogy mit sikerült megfejteni? Tehát a forint gyengülés okát a hírtépé megfejtette Szajlai összerkesztő úr segédletével, és azt mondja, hogy Soros áll a forint gyengülés mellett bizonyatos felfedőzéseket lehet találni nap, mint nap. A forint gyengülés okát Soros György tevékenységet Úr. Jó reggelt! Nagyon kedvelem ön, de én nem tudom felfogni ezt a műsort, hogy én miért viselkedik így. De könyörgöm, mi nem tetszik önnek bennem? Hát, hogy olyan kis aromásnak tűnik, pedig olyan aranyos ember Olyan, olyan aranyos kis aranyos ember vagyok, képest, ahhoz képest, hogy milyen arrogáns vagyok közben? Nem, nem arrogáns, csak olyan, olyan hirtelen olyan nekem, ez szokatlan. Én egy idősebb fölülük, és én nézem minden Józsak, az a helyzet, hogy ehhez a szokatlansághoz meg kéne próbálni hozzászokni. Hát, csak nekem olyan, most nézem, vagy két napja is, hogy nem tudom, nem tudom értékelni, vagy hát... De mégiscsak tudja értékelni, mert azt mondta, hogy ilyen kis arógás. Tehát azért ne, közben ne hazudozzon, miközben azt mondja, hogy nem tudja értékelni. Haló? Haló, jó reggel. Önök is. Egy kérdésem lenne, hát ha meg tudod mondani a válaszra, miért jelnek az emberek a belvárosba sétálni, amikor semmin is se az üzletek, se az világos, semmi, csak fertődnek. Van erre valami válasz? Megszokásból. Az emberek, akik így azok, tehát amikor az emberek ezt teszik, akkor ők nem fertőzni akarnak, hanem jó idő van, és kimennek. És ezt egy De teljesen... Hát termé... mondjuk tizedik kerületbe is, és kimetnének a... a, a De könnyen lehetséges, hogy ott laknak. Ja, valami más új dolgot akarnak felfedezni. Nem akarnak új idő... idő... ne... dolgot. Én ezt nem tartom viccesnek. Én azt gondolom, hogy az emberek alapvetően semmi más nem akarnak csinálni, mint élni a megszokott életüket. Tehát mindazok, akik megszólják ezeket az embereket, azok előbb kiindulhatnának magukból, aztán később pedig még egyszer kiindulhatnának magukból. Az, ami most van, az alapvetően arról szól, hogy hogyan korlátozzuk magunkat a tekintetben, hogy ne éljük a hétköznapi életünket, ami egyézzünk meg, hogy egy kurva nehéz dolog. Tudom, én miután kimegyek a lehere, de az egy egész célirányos dolog lesz. De ők ezt ugyanolyan célirányos dolognak látják, mint ahogy ön kimegy a leherre. Jó reggelt. Alinkás, rántottás, jó reggelt, tisztelt szerkesztő úr. Igen, hát maradjunk abba, hogy legközelebb. Ha nem így köszönöm, akkor tovább beszélgetünk. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Van egy javaslatom, hogy dugja a személyhelyomban. Az a helyzet, hogy ön nem tud olyan gyors lenni, hogy az én reakciós sebességem ne dugja vissza önbe azt a mondandót, amit én nem szeretnék meghallgatni. Ha netán önnek ettől hány ingere van, akkor csak saját magát okolhatja. Szóval még mielőtt félreértenének, itt sajtószabadság van, de hazzal visszaélnek, akkor mindenki bekaphatja a mákospitémet. Tehát itt nagyon sok mákospite van. Virtuálisan vagy nem virtuálisan ezen a 28-as villamoson engem ingerelnek. Nem lesz idejük elővenni a kést. Jó reggelt! Jó reggelt, köszönöm, hogy épp a queen megy. Az előző hozzászóló hölgynek üzenném, hogy ne aggódjon, nem fog elaludni. Én már 7 óra 8 perc szoktam ébredni. Rendben van, most ez csak az a kérdés, hogy egy ágyban vannak-e. And fortune and everything that goes I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruise I consider it a challenge Kívánom, kívánok! Üdvözlöm, Fiala úr! Ülep János vagyok. Fia János. Vidékről telefonálok. Az a helyzet, hogy végre valami olyan műsor, ahol a betelefonálókat nem hagyják barongságokat beszélni. Ez így van. Mit szeretne ezen kívül mondani? Annyit szerettem volna mondani, hogy én ismerem az ön munkásságát. Nem akarom itt mutatni a televízióban. Maga tudja, hogy mit csinált, mit nem csinált. Mit csinált jó, mit nem csinált jól. Igen, köszönöm szépen, hogy az élőre elkismeretem tetszik lenni. Kifejezetten ülök neki. Én főleg abban vagyok tisztában, hogy mit nem csináltam jól. Azzal nagyon tisztában vagyok. Abban egy ilyen hosszú lajstromom van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A sok Rendben van, de ezzel a hanggal harmadszor se fog tovább tudni itt szerepelni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt fiatal úr! Az előbbi témával, hogy mit nem csinált jól, eszembe jutott, hogy hétfőn a levegőben maradt egy kérdés a képkedésről. Lehet, hogy nem pont ezt a szót használta. Hát én is nagyon kétkedő vagyok magamban, szerintem nagyon fontos, hogy legyen az emberbe kétkedés, az aránya nem mindegy, hogy mennyire sok, vagy mennyire kevés. Igen. Nagyon halkan szeretném önöknek mondani, hogyha ide telefonálnak, aminek szívből önlök, 061 0 0877 Azért, ha előtte kitalálnák azt, hogy mit akarnak mondani, és nem csupán a hangjukat szeretnék hallatni, annak tudna szerepe lenni a műsorban, egyébként viszonylag sok rövid telefon lesz, aminek nem tudom, hogy milyen az értéke egy ilyen reggeri agymenésben. Csázkirancszer más a a felhívom Bajzsó Pétert. <Szorítás> Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Garaslan Kéne, Jó Budapestő. fialó. Én még a okrádiós időt voltam hallgatom, és illetve lassan 13 éve kicsit nem uh -huh. És most éjjel visszahallgattam a a döntszózatát, amit a hallgatókhoz intézett, és sajnos azt a dolgot kellett leszűrnöm, hogy nekünk Mohács kell, hogy egyáltalán én bekapjunk, és de nekünk igen. nem kell mohács. Lehet, hogy nekünk mohács kell, akkor én abból kiveszem magam, nekem nem kell mohács. Hát én és azt és szeretném, hogy mohács legyen. Én azt szeretném, hogy lejussunk. Én jobban szeretném, hogy közös gondolkodásra normálisan kedzenné. Abszolút. Igen. telefon meg belefér You're make you a believer You are jó reget kívánat, szeretnék, hogy a tegnapi Palkovich, illetve a Palag Lászlók beszédét, azt tudta -e értékelni, hogy mit gondolat? Ami annak az értékelését illeti, az ebben a műsorban biztos, hogy nem lesz, hogy nem vagyok az osztályfőnökük, ami annak az elemzését illeti, az nagyjából fél óra múlva lesz itt a rádióban. És abban benne lesz a Parag is? Nem, én Parag Lászlóval és és is Lászlóval, nem ők beszédő viszonyban. Nem tudom. Ők felhívnak telefonon, én szívesen beszélgetek velük, jelen pillanatban elképzelni nem tudom, hogy milyen okból hívnám én fel őket. Jó reggelt lát. Figyelj, a végén, amikor ez a koronavírus járvány megszínik, a végén még hiányozni fog neked, nekem pedig te. Na hát ez szerintem kölcsönös, de lehet egészségügyezni. Péter van a vonalban, hogyha bárki kérdezni akar, függően persze attól, hogy van-e kompetenciája Bozsó Péternek, akkor válaszolni fog rá... Um, konkrét dologgal kezdek, tehát, hogyha bárki kérdezni akar, 061 877 0877 az orvos válaszol. Tehát amennyiben nem működik a televíziójuk, abban az esetben ezzel őt ne keressék. A publikus készítette egy felmérést, hogy milyen módon nem tudom, de az eredmény és több, többféle részével szeretnélek szembesíteni, de a hallgató néző mindig előnyt élvez. Jó reggelt kívánok! Jó reggel. Jó vagy Csibóhót! Ja. Tehát azt mondja a publikus a felmérése alapján, hogy 180 ezer fő budapesti nem fordult panaszával orvoshoz, és akik fordultak közülük 120 ezer fő nem kapta meg a szükséges egészségügyi ellátást, tehát minimum, hiszen egy válaszadó esetén több érintett is lehet. 300 ezer budapesti esetén beszélhetünk elmaradt ellátásról a járvány, kezdete óta. Azt kérdezem tőled, Bozsó doktor rendel, ha kérdezni akarnak, egészségügy 061-877-0877 tudod -e ezt értelmezni, és ha igen, mire jössz rá? Tudom értelmezni, és nem jövök rá semmire. Azért, mert tudom értelmezni azt, hogy a válaszadók közül ennyi ember azt mondta, hogy ő neki, vala, neki vagy rokonának valamilyen el elmaradt. Ez ellátás nagyon sokféle lehet. Lehet, hogy egy gyógyszerfelírásra kellett volna bevenni, lehet, hogy egy banális panasztal jelentkezett, banális, nem, nem feltétlenül a beteg érzése, hanem a tartalma szempontjából mondom. Tehát olyan, amivel szoktuk keresni az orvost, és az Magyarországon egyébként nagyon gyakori, sokkal gyakrabban látogatjuk az egészségügyet meg, betegként, mint általában az Európában történik, gondolatjel. Nagyon érdekes, hogy Angliában, Németországban és Amerikában is drastikusan csökkentek a nem koronavírusos esetszámok. De ez is és ez annyira, annyira így van, hogy az akut esett számok is, tehát azok, akiket szó nélkül felvettek volna a kórházba, a, az, az akut e, szívbetegség az akut strók, mármint hogy a beteg által, és a mindennapi életben hálaistennek már megtanított, hogy figyelmeztető tünetekkel menjünk orvoshoz. E, ezek az emberek eltűntek és keresik őket, tehát az aggolok erre indítottak most egy, egy kampányt, hogy e, bátorítsák az embereket, hogy az akut betegségekkel lehet kórházolni. Tehát amiről te beszélsz, az nagy valószínűséggel azt jelenti Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! A doktor útól szeretnék kérdezni. Tegye, tegye, asszonyom! Jó reggelt! Ilyen gyógyszeres uh, próbatömés meddig maradhat benne, elmaradt nekem is a Kezelés. Ez egy fogászati dolog? Ez, igen, ez egy fogászati dolog. Én nem tudom megmondani, nem. De, ha, ha, de, de ha nem fáj, akkor maradhat. Maradhat? Ha nem fáj, akkor maradhat valamit. Mindenkit arra kérek, hogyha telefonál, utána halkítsa le a televízió vagy rádiókészüléket. Köszönöm, hogy hívott. Tehát az, a kérdés az lett volna, de mindig hallogatni fogom, hogyha telefonál a nézőhallgató 061 nyolc-hét-hét, hogy a koronavírus járvány végeztével ez azt feltételezi, hogy ezek a betegek tömegével fogják lerohanni az egészségügyet vagy pedig ez mit jelent? Nem, nem azt jelenti. Remélhetőleg lesz egy olyan által, ez, ez indukál ez az egész helyzet egy olyan átalakulást az egészségügyben hogy ö, legyenek alternatív megoldások, tehát hogy milyen panasszal fordulok orvoshoz, az megszűrjük, ö, a, a, ez a telekonferencia, az interneten keresztüli válaszadás, a, a, ö, ugyanígy a, a, az interneten keresztüli gondozás, csökkenteni fogja az orvosbeteg találkozásokat, az nem azt jelenti, hogy megszünteti, hanem az, amiért csak jöttem a gyógyszeremért, ugye ezt nagyon gyakran lehet hallani egy egy. jelentőzet. Te azt feltételezett, hogyha a koronavírus járvány okozta nyomás, ami effektív, megszűnik, ugye? akkor a nem áll vissza az eredeti helyzet, hanem valahol a kettő között, a mostani és az akkori helyzet között lesz majd a valóság? Remélem. És ez jó lesz szerinted? Igen, igen, igen, igen. Mert ez annyit jelent, hogy ha ez normális mederbe kerül, akkor az orvosbeteg találkozások azok tartalmasak. Jó, de te ebben azt mondod, hogy ezek a találkozások ma de vagy nem zömében nagyobb mértékben tartalmatlanok, semmit az indokolt volna. Igen, egyértelmű. És ez nem országspecifikus? Nem. Nem. E, annyiban e, igen, hogy mindenhol van, csak a nagyságrend más. És nem fog okozni főfájást az orvosnak azért, mert azt fogja mondani, e, négy hét vagy 6 hét múlva, hogy hölgyem, uram, ezzel hamarabb kellett volna jelentkeznie, itt végzetes időmúlás történt. Hát én remélem, hogy ilyen nem lesz. Megyek vissza a publikuszhoz, 061 0877, hogyha kérdezni szeretnének Bazsó doktortól. A budapestiek több mint negyede, 27 válaszolta az, hogy neki vagy közeli rokonának ismerősének volt, vagy lett volna szüksége egészségügyi ellátásra a koronavírus járvány hazai megjelenése óta. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én élva vagyok zublóval, és azt szeretném mondani, hogy én daganatos beteg vagyok, és egyszerűen olyan stádiumban vagyok, hogy Például 6-án kellett volna mennem orvoshoz és lemondták, hol ott szükségem lenne a kezelésekre, és nem csak egyedül vagyok, hanem többen. Nem, nem, nem, most orradjuk az ön konkrét történeténél, eléggé drámai, az nem kell most ehhez társakat keresni. Én átadnám önt a doktor úrnak, ha kérdezni akar, ő tegye, mert... Ne, ne, nem akarok outsiderként beavatkozni. Péter. Jó, jó, jó. Jó reggelt kívánok. Milyen kezelésre lett volna Ö, Nekem rossz indulatú melanómám volt. Fél év, egy éve diagnosztizáltak nekem. Egyszerűen sem az orvosommal nem tudok konzultálni. Tegnap hívtak a kórházból, mire felvettem volna a telefont lerakták. Nem elnézést, elnézést, nem elnézést, azt mondja, ez az uzsoki? Nem az uzsoki, hanem a bőrklinikáról uh -huh, beszélünk. Uh -huh. Jó, még annyit hozzá kell tenni, hogy Bazó doktor egy kompetens férfiú, de természetesen konkrét ügyben minden részletet illetően nem, fog tudja, nem fogja tudni öntájkoztatni. Ezzel ön tisztában van szerintem, Igen. de mi lehet a protokoll, vagy mi lehet az eljárás módja, a tekintetben visszaadnám a képet és a hangot a doktor úrnak. Igen, Jó, én úgy, úgy gondolom, hogy ugye azt mondta, hogy, hogy kereste az orvosát, É, azért, mert állapotoromlása volt? Vagy azért, mert, ér, mert a leletem hogy... nagyon rossz lett a vérképem, és szerettem volna őt tájékoztatni, de sikerült is elérnem, de úgymond rám tette a telefont. Tehát ilyen világban élünk sajnos. Hát én ebben eléggé. kételkedem, nem, azt, nem magának nem hiszek, hanem az, ha mi technológiai vagy technikai probléma lehetett, de azt mondta, hogy keresték a kórházból. Igen, de mire fölvettem a telefont, már, már, már lerakták, és most próbálom fölhívni a magát, azt emelve ezt az egyetemet, hogy tulajdonképpen mit szerettek volna közölni velem. Hát ez már tudok A nyilván, másik nyilván dolog Kérdezhetek, még öntől, doktor úr. Igen, igen, igen. Ha valakinek kiteszik az ajtajára ezt a bordó billétát, annak ugye kötelező betartana a két hét karantént, mert én azt tapasztalom, ahol élek, hogy napi szinten leveszik ezeket. Jó, ez ezt nem, ez nem, ez nem, tehát ez nem bazsó doktor kompetenciája, az előző, igen, ez nem. A karantén az karantén egyébként. A Budapestére több mint egyedve 27 százalék, tehát még egyszer 0618770877 önök elsőbséget élveznek velem szemben. Azt válaszolt, hogy neki vagy közeli rokonának ismerősének volt, vagy lett volna szüksége egészségügyi ellátásra. Igen, és erre azt nem tudtam válaszolni neked, hogy el tudni kéne, hogy milyen egészségügyi ellátása lett volna szüksége. Tehát ezért nem is tudok Közülük 10-ből majdnem 4-37 százalék a helyzetokán eleve nem is fordult panaszával orvoshoz. Ugye ez az a rész, amiről te az előbb beszéltél, Igen. vagy a részben beszéltél. Azok, akik orvoshoz fordultak, 17 10-ből majd négyen 37 nem kapták meg a szükséges egészségügyi ellátást. És ezt honnan tudják? Hát ez a publikusnak a felmérése. É, de, de erre megint csak azt tudom mondani, hogy honnan tudja az orvosát felkereső vagy felkeresni próbáló beteg, hogy mi a szükséges egészségügyi jelent. Erre nem fog tudni válaszolni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretnék a doktorórral beszélni. Ez történik most? Hallom? Halló? Most Hallom. ez történik. Azt kérdezhetek? Azt mondjam, meg kéne próbálni. Mit próbáljak meg, hogy kérdezzek? Igen. Igen. Igen. Na, én azt Igen. szeretném kérdezni, hogy a férjemnél a rákot diagnosztizáltak, most folynak a vizsgálatok, és sajnos a Balcsi kórházból már három hete nem kaptuk meg a leletet, a römmel leletet. A, fél, a vejem már kétszer ott járt, telefonszám nincs, hogy meg tudnánk érdeklődni, hogy hogy állunk, mert a vejem is dolgozik, mi 75 évesek vagyunk, öregek, és még arra se tudunk felvilágosítást kapni, hogy mikor kapjuk meg a leletet. Haló? Igen, hallom. Hagyjon egy kis gondolkodási időt a másiknak. <gül> én, én csak azon gondolok, hogy... doktor nem egy gép. Igen. Azon gondolkodok, hogy mit mondtak önöknek, hogy mikorra lesz meg? Hát 10 munkanak, de már 15 né tartunk, és az a legnagyobb baj, hogy ugye mi 75 évesek vagyunk, én telefonon szeretnék tudni, hogy mikor menjen a vejem, mert már kétszer ott volt, és mind a kétszer azt mondták, nincs még kész, a lelet. És mondták, hogy mikor menjen vissza? Azt nem mondták, és nem adnak egy telefonszámot se. Már és ez a, a probléma, van, hogy ugye a munkahelyéről elnök, mindig akkor... elkéretőzik, hogy be tudjon menni. Hőzöm a leleté, a és hazajön van, dolga végezetlenül, és már 15 napnál tartom. Elmondhatom? A kórháznak van telefonszáma. Miért hát nem? A, a telefonszáma van, de azt mondja, hogy ő nem adja a leletezőt, vagy azt, a, azt nem tudja kapcsolni. Erre nem tud válaszolni. Hogy? Erre nem Erre tud válaszolni. Hát köszönöm szépen, akkor. 061-877-0877 Egyébként én úgy gondolom, hogy a, a valaki küldte a de az előző e, hölgynek a férjét. Jó reggelt kívánok! lehet keresni. Jó regált, a doktor úrtól szeretnék kérdezni egy dolgot. Ha Igen. Az, Negy? hogy egy orvos a magárendelését megtartja-e, az őre van bízva, vagy ez meg van nekik tiltva, Konkrétan fogászatra gondolok. Köszönöm szépen. E, úgynevezett ajánlás... Nem, hát van ilyen, tehát van olyan, aki lerak és utána figyel. Értem. E, tehát e, ajánlások vannak arra, hogy mit lehet csinálni és mit nem. É, általában a fogorvosok minden nem akut ellátást felfüggesztettek, világszerte. Tehát az Egyesült Államokban is. Jó reggelt! E, Sürgőségi ellátásra van mód kijelölt helyeken. ami a... ez, ez kérdés, vagy mondod? Ez mondom. Igen, abszolút. J Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azt szeretném neked doktor úr, hogy mi most a protokollnak. Fölmerült egyik nap, hogy el kéne mennünk esetleg a barátnőmnek, hogy kapjon egy tetanózt, és, és, és így gondolkoztunk, hogy most körzetihez, nem körzetihez, mit csinál most éppen a körzeti orvos, milyen, mikor lehet hozzá menni, mikor nem lehet. De hogy merült fel? Megkarmolta a macska, és elég csúnyán begyulladt. Hát ugye ez általában úgy van, hogy sebészeti vagy ilyen sürgősségi rendeléssel kell fölvenni a kapcsolatot, megnézik, és akkor ők kiavallják, ők, ők mm -hmm. és adják Ez be. Ez azt jelenti, hogy a, hogy a, lakott, a lakóhely szerinti... Igen, a lakóhely, lakóhely, van, a lakóhely szerinti területeken. És menti. akkor azért még szeretném, hogy egyébként mikor lehet menni körzötti orvoshoz most személyesen? Milyen okból? Erre van egy egyértelmű állásfoglalás, minden esetben, hogyha kérdéses, hogy fölkeresni, vagy fölkeresheti-e, fel kell hívni őket. Uh -huh. És tudják, ők tudják az aktuális terhelésüket, és egyáltalán azt, hogy az a kérdés rájuk tartozik-e, vagy tovább irányítja. Elsősorban a járványügyi eseteket. Én, én, én, az, én, én az egyébre vagyok kíváncsi, mert a azt Ezt mondom, ezt megmondani, ezt megmondja. Uh -huh. Értem, Köszön, ezt szépen. Kérem szépen. 061-877-0877 Azt ugye, hogy a fogászok nem szórakozásból álltak le, azt, azt szeretném egy kicsit világosan tenni a hallgatók. De csak később fogod tudni megtenni. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Sára vagyok Budapestről. Önnek Sok is. Került, azt, azt szeretném kérdezni, hogy vannak erre már elhangzott kijelentések, hogy aki megkapja ezt a, ez a kort, ez egy védettséget biztosít a későbbiekre? Van-e erre valami referencia? Van. E egy, egy, egy kicsit messzebbről megyek neki. Nyilván e, tájékozott, és e, hallottam már azt, hogy három védőoltás is eljut eljut abba a fázisba, hogy embereken próbálják ki. A védőoltásnak akkor van csak értelme, ha védelmet biztosít. E, tehát e, akkor tudjuk, hogy erre a vírusfertőzésre is van védelem. Kialakul az emberekben védekezési reakció, ezért gyógyulnak meg, akik meggyógyulnak. É, arra nincs é, még elég adat, hogy milyen hosszan tart a védettség. Nyilván azt is tudja, hogy az influenzaoltásokat gyakorlatilag évente te ismérzik. Igen, mert ezek mutálódnak, úgy, úgy hallodnak. Igen, mutálódnak, mutálódhatnak is, illetve külön, az, az influenzák is különböző variációi vannak. Én nagyon azt hiszem, hogy hogy ez a védőaltás is majd bizonyos időközönként ismételendő lesz. Köszönöm szépen az érdeklődést. De van védettség, és ez nagyon jó, hogy szóba került, mert az egyik legfontosabb feladat most az, hogy megfelelő tesztekkel megtaláljuk azokat az embereket, akik már védettek. Ez ugye ez a day after, tehát arról van szó, hogy hogy tudjuk újraindítani az életet, hogy tudjuk a társadalmat hogy akik már védettek azok először állnak sorban. Jó reggelt! Hello? Jó reggelt! Le kéne halkítani a rádió vagy készüléket. Hello. Mondom, le kéne halkítani a rádió vagy tévékészüléket? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó háziorvos. Én azért telefonálok mert annak a 75 év feleti hölgynek azt tanácsolnám, hogy keresse fel a házi orvosát, mert esetleg az est be föl van téve a ct És ezzel lerövidíthetné ezt az időt. Így igaz. Nem minden esetben teszik föl, de az esetek egy részébe Igen, azért nem mertem én mondani az EST-t, mert nem tudtam, hogy hogy férnek hozzá. A házi orvos hozzáfér. Igen. Én nem nagyon hálás vagyok, vagyok, hogy betartálok. Ennyire ennyi lenne. Köszönöm. Mi az, amiről itt most szó esett? Ez az egységes egészségügyi tér, ugye ez egy informatikai felhő, amivel gyakorlatilag már minden egyes egészségügyi ellátás adatainak benne kell lenni, föl kell tölteniük az, az ellátóhelyeknek. Ez annyit jelent, hogy az, egy illető beteg taj száma alapján az ő kezelőorvosa meg tudja nézni a rávonatkozó összes leletet. 0618770877 877 0877 Bajó Péter rendel, amennyiben kérdésük van abban az a esetben. A fogorvoshoz visszatérnék, jó? Igen. Ugye egyszer már mondtam, hogy becsületes ez a vírus, mert csak szembe támad hogy az arcunkon keresztül, ugye a fogorvosi ellátásoknál nagyon sokan e, hűtik a fúrót, és ezzel spritzelnek folyadékot. És itt ez a folyadék nagyon könnyen belemegy az személyzetnek a személybe, szájába, akkor is, hogyha védekezik. Jó kívánok! Hát hát, Jó Tisztelettel a doktor úrtól! mondja azt, hogy kellemetlen kérdés, ha nem muszáj, ne ha nem akarnam, válaszoljon rá! gondolj. Doktor úr, tisztelettel egy nyugdíjas bányász kérdezi, ha egyszer egy törvényt hoznak dolgokról, hogy hogy, kimondom őszintén, a miniszterelnök úr, amikor a repülőn átveszi a csomagokat. Bazsó Péter egészségügyi kérdésekre válaszol, arra, hogy Orbán Viktor repülőgépen mit, hogyan vesz át ezen kívül, hogyha Netán torzít a kép, és úgy tűnik, mintha én csúnya lennék, mit kell csinálni a tévékészülékével, nem tud, és nem akar válaszolni. 061-877-0877, és ez vonatkozik nyugdíjas és nem nyugdíjas bányászokra. Jó reggelt kívánok! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tiszteltem! ami vagyok, és az is hogy hogy mehetném igénybe a Lehetőségét a melegvízes mozgásban. Tehát muszás izomsorvadáson van. <tos> <tos> <tos> Mit ért az, hogy hogy vehet igénybe, hogy hova lehet? El, nem? Hát, a fűzők, bezártak a fűzők. Így van. Nem, nem tudok melegvízben úszni, hát a magas <tos> vízbevegő, van. Így van, sajnos nem fog tudni addig, ameddig elváni a helyzet van. most éve az a bajom még főleg, hogy 2016-ig 16 műtétel volt, akkor mentették meg az életemet. Akkor így halára vagyok, itt érde? E, nagyon, e, nagyon szomorú, hogy 16 műtéte volt. Azt, hogy megmentették az érzéket, az pedig nagyon e, jó. Ezért kell vigyázni rá. E, tehát, hogyha e, ha nem ha, megy, sokkal nagyobb lehetősége van annak, hogy megfertőződik. Tehát ezzel most nem szabad játszani. Hát jó, csak hát így meg, csak a félig. Én ezt értem, de hadd kérdezzem meg, hogy ön utoljára mikor volt fürdőben? Mielőtt bezárták. Én ezt értem, de az, az nagyjából három vagy négy hete lehetett. Hát igen, igen. Hát érzem magam, hogy egyben érzem, érzem. Én ezt értem, de ez önnek egészségügyi vagy komfortbeli különbséget okoz ahhoz hát, képest? Egészségügyi, mert a csak ha nem mozog az ember. Én ezt értem, de miben rosszabbodtak a tünetei? lassabban tudok menni, nehezebben veszek a levegőt. Négem annak idején félekezeltek Staphylococcus bakteriás fertőzésére, ez ráment később a gyömberek kerincidegeimre, és lebélyultam azóta úgy, hogy berejébre jöttem, de most ez engem nagyon hátrátart. Én ezt értem, de Ön hát, valószínűleg... de az élete sokkal fontosabb, mint az, hogy esetleg egy, hóna, egy hónappal hát, később jól. fog fürdőbe menni. Jó, hát. Jó, Önt ez fizikailag zavarja jobban, uram, vagy pszichésem? Mindenfélek. Ezt értem, akkor mindenféleképpen a pszichés része az kezelhető. Tehát az, Én tökéletesen értem azt, amit mondom, nem, mintha a doktor úr ne érteni Valójában önnek, mint karácsonykor egy képzelt számot kéne maga elé álmodnia, mondjuk az, hogy nyolc van, vagy 90, az ugye három hónap, és azt mondani, hogy három hónap múlva ez a nyavajakorság csak elmegy innen, és kinyitnak a fürdők, hiszen önnek nem az a problémája, hogy nem fér be egy fürdőbe, hanem az, hogy effektíve ahhoz a szolgáltatáshoz, amit igénybe vehetne, nem tud hozzáférni, mert az a szolgáltatás jelleg nem működik. Talán három hónap múlva elkezdődik, és azt nem mondom, hogy bepótolhatja azt, ami elmaradt, mert az ember semmit nem pótolhat be, de ismét igénybe tudja venni azt, amit korábban nem. És az, amivel pedig most szembenéz, az egész egyszer egy objektív helyzet. Ha Orbán Viktor akarna elmenni, ő se tudna elmenni, senki nem tud elmenni, egyetlen egy ember tudja ezt megtenni, akinek saját medencéje van. Hát, de visz... meg nincs hát embeken. erről van szó, az emberek zömének viszont, nincs így. Ilyen... Viszont elég fontos az, hogy biztos, hogy a hosszú rehabilitációs alatt, ameddig sikerült rábra állítani, nagyon sok gyógytornán eset keresztül, ugye? Nem tudtam menni. Nem ezt kérdezte a doktorról, azt kérdezte, hogy azt megelőzően sokat volt gyógytornám. Nem, nem jártam, mert akkor még nem kellett, később bénultam le, utána meg még családik sem tekerni, mert az nem sok A bénulás után nem volt semmiféle fizikú Csak De a füldés. Azt javasolták, hogy járják fődőbe. E egy mikor ilyen esemény? Mozgás, lassú mozgással próbáljanak az izmonynak mozgatni a Igen, ezt, ezt, ezt tudja csinálni, fekve is otthon tornázva. Hát, nem ugyanaz, nem ugyanaz természetesen, de addig is kell e, tónusba tartani az izmait. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Te azt mondod, hogy zömében az emberek e, le tudják dől, e, magukban gyűjzni azt a pszichés terhet, amit egyébként a betegségüknek az a fajta nem ellátása, ami most... Jó reggelt kívánok! Pszichés terhet, a Le kéne a... Ha nagyon sokan telefonálnak, akkor megszakad. Tehát, hogy pszichésen legyőzhető ez a fajta félelem, ami az a kezelés elmulad, elmaradása miatt az emberekben ott él? Nem, ez eddig a... Mi felelőségünk, tehát az egészségügyelváltató személyészeté, és úgy gondolnám a médiái is, hogy lehet meg az embereket arról, hogy melyek azok a betegségek, mik azok a panaszok, amikkel haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, vagy orvosi segítséget kell kérni, hogy rájuk bízzuk, hogy eldöntsék, hogy kell-e a beteggel akkor foglalkozni, vagy sem és melyek azok, amik érdemben nem befolyásolják az állapot. Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Olyan érdeklődnék, hogy ember a karanténes időszakban ha a szerelőt kell hívnunk. Ugye idős házaspár vagyunk, fegyemnek csontszer átöltetése volt, úgyhogy mi már fél éve úgymond karanténben vagyunk, és egy szerelőt kéne hívni, hogy milyen feltételekkel hívhatjuk higiénia, beöltöztetem minden, de a légtérből például mennyi idő alatt, és mivel távolítható el, esetleges bekerülő a vírus? É, é, ugye jó lenne ilyenkor az, hogy a, a szerelő, de én úgy tudom, hogy erre már felkészülnek azok, akik kiárnak a, a lakásokra, hogyha ő hord ö, maszkot, igen. akkor... Hát, az... no, igen. Nemcsak Nem védő minden van Tehát végül is betudom nyugodtan, be, <gül> nyugodtan beengedheti Nyugodtan ne be el, el, Elnézést ne haragudjon csak kíváncsi vagyok abból élek Mi romlott el? hát a riasztó rendszerem az akkumulátorát kéne kicserélni, és ha nem cseréltetem ki, akkor megszólalhat itt úgy, hogy vég nélkül, tehát nem, nem tudom Milyen, ne hát minden, minden Mindenki tovább nélkül meg fogják csinálni, és nem veszélyeztetik a, a férjét sem. Igen. Legyen védekező eszköz, és szelőztessen. Nagyon hát a, a A sapka, a Figyelj, ha van önnél egy szkafander, adja rá. Ha csak, ha csak nem gátolja de, a munkája elvégzésében de, de nem, nem, ez jól hangzik, de nem kell Én ezt értett, te, de ha van nál kafan, de miért ne öltöztesse be. meg a sapka se kell nem kell, a sapkas áll, az mondja, mindig hogy, kell igen, hogyha megfázik de a hődnek igenis, hogy megnyugodjon az, az orlán száján keresztül tud köhögni a beszéddel, nyár terjedni a betegség a hajáról nem fogad. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Az egész téma csak annyit szeretnék hozzáfűzni. Hozzáfűzni, uh, és két... az ígért a világán semmit se fűzön hozzához, itt van Bozsó Péter, ha kérdezni akar, akkor bármit kérdezhet a egészségügyi hozzáfűzni, az egy másik műsort keressen. 061-877 0877 az elérhetőség még néhány percig. Azt kérdezem tőled... Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt tudnám megkérdezni, hogy 65 év feletti tünetmentes fertőzött létezik-e uh -huh. van. Persze, persze. Mire vonatkozik a kérdése? Hogy, hogy adott esetben ön példá lehetne -e az? Igen, igen. Nyugodtan, persze. Ez. Egyrészt a betegség nem kronológiai szerint támadja meg a betegeket. Az, hogy az idősebb emberek esendőbbek, erről már beszéltünk. arról, hogy a sok társbetegséggel rendelkező nagyon idős embereknek a halálozási száma magas, Arról is beszéltünk. Érdekes egyébként, hogy ahogy a férfiak inkább érintettek, mint a nők, ezt csak úgy zárójában mondok. De nyugodtan lehet, hogy egy 65 éves, egy 70 éves eh, ember anélkül esett volna át a betegségen, hogy bármiféle panasza eh, tünete lett volna. Lehet. De ha már átesett rajta, eh, akkor már nem eh, fertőző de most ezt nagyon óvatosan mondom, mert amikor antitestvizsgálattal kimutatják a betegről, hogy ő átesett a betegségen és védett, nem lehet pontosan tudni, hogy mennyi ideig van még valamennyi fertőző képessége. Most azt feszegeti a szakirodalom, hogy ö, még egy-két hétig a széklet, ez már nem a, a légzőszervek, hanem a székletben. Oké, okay, rendben, köze van egy újabb kérdező. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Bató, Jóna vagyok, és szeretném megkérdezni, hogy kemény csomók keletkeztek a talpaimon, és a látszára, viszont bőrszerek között ebben mennyire fontos orvoshoz mennem? Nem értettem jól, mit jelentkeztek a talpán? Kemény, ilyen kemény csomók bőrkeményedés? Nem, nem, mint csont, mint hogy jön annyira kemény, mintha csontok enném. Csontok nőttek volna. Ebben a három hétben? Igen. Nem tudom. És, és egy-két helyen még, most is jönnek előtt, egyik percre a másikra. Sajnos, hogy kell válaszolni, látni kell. Egyébként a bőrgyógyászatoknál van olyan büdzsőgyászati rendelés, hogy, hogy lefényképezés a fénykép alapján megmondják, hogy kell -e tovább foglalkozni vele, vagy sem. Köszönöm. A... Köszönöm szépen a telefon, tőle pedig el kell, hogy köszönjek, mert a szokásos félórás rendelés. Jó, még egy telefon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hello? Igen gyureget Lehet még kérdésem? Még egy. Járcsiba? Még egy lehet, persze. Sajnálom az időszűke van, csak mert... Igen, tessék. Azt mondjam, kérdezzem. Jó, kérdezek. 68 éves vagyok magas vérnyomással, de kezelt magas vérnyomással. Sportolok, egészségesnek érzem magam. Mennyire vagyok veszélyeztetett? Mint az összes többi embertársunk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Vigyázz az otthoniakra, vigyázz magadra. Tudod, hogy mindig kugyarálok egy-két mondatot. Tessék. Azt kugyarálom, ami üzenetnek, hogy úgy néz ki, hogy a, a, az olasz, spanyol, angol, e, német e, e, helyzet kezd tetőzni. Tehát nem annyit jelent, hogy, hogy befejeződött, hanem a görbe már nem emelkedik, hanem elkezd napulni. Ez annyit jelent, hogy lassan, nagyon lassan, de úgy néz ki, hogy ezeken a területeken lecsengődve van. Ez még Amerikában nem így van. És az, amiről nem tudunk, persze az, azok az országok, ahol nincsenek rendes adatok. Neked nem kell kunyerelni. Igen. Anélkül is kapsz. Én köszönöm a rendelkezésre, Állás Péter. Örülök, hogy itt lehettem. Megtisztelő volt a jelenétet. Köszönöm szépen, szia! Itt hívom fel figyelmüket, hogy a most kezdődő beszélgetés 12 percen keresztül lesz látható a tévében, és utána interneten, valamint a 876 on Jó reggelt lehet. Figyelj, én mindent az ég a világán kinyomtattam, itt van előttem, de ugyanazt tudom neked mondani, mint korábban, hogy attól, mert kinyomtattam és elolvastam, attól még nem lettem közgazdász és nem szeretnék úgy viselkedni, mintha értenék hozzá. Különböző bejelentések voltak részint a kormány részéről, részint a Magyar Nemzeti Bank részéről a vonalban Duronelli Péter. Mi utoljára szombaton beszélgettünk a civila pályámban. Azt kérdezem tőled, hogy ami hétfőn, kedden elhangzott, volt, ami elhangzott vasárnap is. Itt vannak előttem a papírok, bele tudok kérdezni, de egyáltalán nem biztos, hogy a legfontosabb dolgokat mondanám. Mennyire voltak megnyugtatóak, mennyire van ennek a mostani helyzetnek a gazdasági része szerinted a tévedés minimális és maximális kockázata között jól kezelve, jól zárójelve, egyáltalán kezelve? Emlékszel, amikor a már <coughs> Vincent Vega, és a társak, akinek a filmbeni nevére nem emlékszem, a L. Jackson játszta, és kérdezi Samuel Jackson, hogy vega hogy milyen volt, a, milyen volt Európa, mi a különbség. És akkor azt mondja, ugye, pravolta, hogy hát, szó differences, tehát, hogy igazából a kis különbségek számítanak. Most ebben a dologban is vannak ilyen apróságok, amelyek szerintem nagyon jól megmutatják, hogy mi a fókusz. És ez az egyik ilyen apróság, sőt, talán a legfontosabb apróság, a 13. havi nyugdíj visszaadása. Ugye, mi történik most? Kikerül bajba azok, akik elveszik a munkájukat. A vás, a vírusra adott intézkedések következik. nem a vírus miatt, hanem a védekező intézkedések mellékhatások miatt. Elveszik az állásukat. Szíreket kell igazából, szíreket kell fókuszálnia ezekre az emberekre és azokra a vállalkozásokra az akiket foglalkoztatják, és akik a ez szükséges, tehát megjelhetésüket végül is biztosítják. Azáltal, hogy azoknak a vállalkozásoknak is van mit csinálni. Igen. Azok, akiknek a helyzete igazából nem változott a, a, az intézkedéseknek a hatására, anyagi helyzete azok a nyugdíjasok, hiszen ők az államtól kapják a pénzt, akkor is, ha recesszió van, akkor is, a konjunktúra van, és ugyanannyit kapnak. Egész van az amit az államfizető képes, de ugyanannyit kapnak akikkel most igazából nem kell gazdasági oldalról foglalkozni, az a nyugdíjasok. Nyilván nekik is megvan a maguk a lyuk, de ez a helyzetük ez nem változott azáltal, hogy intézkedések vannak. Ehhez képest a legelső dolgok egyik, amelyeket bejelentnek, az a 13. havi nyugdíjnak a vízfelelása. Ami egyébként eltolva történik meg, nagyon, nagyon sok pénz nem jelent még az idejében. Jó, de a te kifejezéseddel élve, az, hogy soul az erre vonatkozik, mert ezért ez egy nagyobb falat, tehát ahol én ismerlek téged, most nagyon udvarias voltál. -e. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy apróság, ami elmondja, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem fókuszál a gazdasági politika arra, hogy jelentős támogatást adjon azért, hogy azok a munkahelyek, amelyek egyik pillanatra a másik a tömegével, és kerülnek családok egyik Jó, de Péter, másikra... most az egy fontos kérdés, hogy itt most az is vagy szerepel, vagy önmagában ez olyan mértékben páliátritkító, hogy ezen szemüvegen keresztül lehet csak látni az egészet? Tehát ha ezt, ezt nem lehet levenni, magyarul, hogy az összes többi dolog, ami egyébként történt, az nem nő fel ennek a jelentőségéhez, vagy ennek a jelentéktelenségéhez? Uh, igen, nem nő fel ennek a jelentékszelenségéhez. A legelső intézkedés, amit bejelentenek, az a, a nyugdíjasoknak a megvédése, akik egyébként a gazdasági hatások szok, akiket a gazdasági hatások nem érintenek. Az nagyon -nagyon Jó, szokás. egy olyan pali számára, mint akit te vagy. Ez mit jelent? Ez mit jelez? Uh, az összes többi intézkedéssel együtt azt jelzi, hogy azért erre igazán sok pénzt nem akartálni a kormány. És itt ugye nagy számok voltak, hogy a GDP 18-20%-ának megfelelő csomag. Ugye ennek a, ez nagyon nagy szám, most teljesen 38 ezer milliárd forint a GDP, de az sok pénz, és én se értem, hogy ez mennyi, nagyon sok. Tehát a bruttó hazai össztermékeknek a 20%-án megfelelő összeget mozgósítanak, mondjuk így. De rossz kell tudni, hogy ennek a pénnek az egyharmada az a, a, a hitelmoratórium alá eső tőket tartozás. Tehát, hogy ez, egy, ez azoknak, a, annak a hiteleknek a nagysága, amit a vállalkozásoknak, meg a lakosságok most egy ideig nem kell törleszteni. Tehát, hogy igazából ez, ez nem kap senki egyi pénzt. Tehát én nem is nagyon értettem, hogy miről szól ez a 18-20 százalék, mire, mire, mire rá elolvastam, hozzájutottam az infóhoz, hogy ennek ez az értelmezése. A másik az, hogy amikor ez a ha történik egy olyan dolog, hogy a, az állam az igyekszik pénzt tolni a gazdaságba, hogy, hogy, az, hogy az meginduljon, több lett pénzt. Ez mindig azt jelenti, hogy, hogy ahhoz képest amennyi pénz összeget bármire is betett volna a gazdaságba, ahhoz képest még rátesz. Ez jelentben azt jelenti, hogy megnöveli a költségvetési kiadásokat, anélkül, hogy a bevételeket növelné. Itt erről igazából nincsen szó. Tehát ilyen ezeknek a pénzeknek a jelentős része a költségvetési átcsoportosítás. Tehát magyarul, amit elköltöttek volna valamire, azt, azt most másra költik el. E, és ennek a egyenlőre nem látjuk, hogy én legalábbis nem sikerült kibogoznom, hogy, ez, hogy, hogy, hogy melyik az a jelentős minőségű pénzösszeg, amit arra költenek, hogy effektíve odaadják a vállalkozásoknak, legalább két hónapra, hogy figyelj, most még ne bocsássd el az embereket, a pénzüknek egy részét. Azt én fizettem a másik részt. Te fizeted, a harmadik részt pedig. Jó, Péter az első fel. vagy vitatkozni, nem fogok tudni veled, mert nem értek hozzá. Tehát most hirtelen attól mert ezeket mondod, attól hirtelen nem gyűlt fény az agyamban, legfeljebb azt tudom, hogy ehhez képest minket hallottam, tegnap meg olvastam. Hmm. De mindaz, amit te, te most elmondtál, az egy rossz helyzet felismerés, vagy az egy jó helyzet felismerés, csak szűkmarkusság. Az két különböző dolog. Egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert én magam sem tudom. Mert ezzel egy idejőleg azt tudjuk, hogy van egy olyan korlátozó feltétel jelenleg. Igazából minden, minden országnak, amelyik mondjuk nem Németország, vagy nem Amerika, az az, hogy azért, azért a semmiből nem tud pénzt csinálni, büntetlenül legalábbis, és pénzt meg nem tud bárhonnan szerezni. Tehát, hogy van egy ilyen megfontolás, lehet egy ilyen megfontolás persze de. Hogy, hogy persze nagyon jó lenne adni, de hogy igazából nincs semmiből. E, nem véletlen egyébként, hogy ugye egy ilyen költségvetési rásegítéskor ugye romlani szokott jelentésen a költségvetésnek a mérlege, tehát ugye a hiá az egyenlege, Igen. tehát a költségvetési hiány az jelentősen megugrik. Ugye, amit jó, amit most egy pillanatban még miatt ide, ide visszatérnénk, 4 perc, 20 másodpercig tudnak bennünket még követni televízión utána a 87.6 valamint az internet áll az önök rendelkezése hogy Dureneli Péter okos szavait követni tudják a kérdés alapvetően az és aztán jöhet ez a rész hogy maga a helyzetfelismerés, az, hogy most mi van Magyarországon, és az, ami van az tendenciáját tekintve, merre felé halad, az mennyire reális, az mennyire olyan, mint amikor az ember annak megfelelően állítja fel a diagnózisát, hogy a megfelelő méréseket, a megfelelő vizsgálatokat adott esetben egy orvos lefajtatta. Ez ma a magyar gazdaságot, a magyar munkaerőhelyzetét, a termelést mennyire jellemzi. Tehát, ha látnánk a NASA központját, vagy látnánk Látnánk Paksot, ahol 500 millió műszer mutat dolgokat, ami a szakembernek mutat valamit, nekem e, vizuális élmény, de semmi több. Az alapján mennyire lehet konkrétan letapogatni az, hogy ma Magyarország hogyan van? Szerintem nagyon kevésség. Nem tudom, egyébként a munkaügyi központokhoz hozzájutnak el az adatok, tehát az az egyetlen egy, egyetlen egy olyan hely, ahol ezt valós időben lehetne nézni, feltéve, hogy azok az emberek, akik a munkahelyeket elvettették, azok mind bejelentettek voltak. Illetve ami feltéve, egy fontos hogy, szempont. Ami egy fontos szempont, illetve amiben egy felmondási idő van, az így felmondási idő végén, ha jól tudom, még éik ha a tudom, központhoz nem jött el, hogy az illető. Ugye korábban feltéve, Gulyás Gergely mert... napi négyezerről beszélt. Ö, igen, nem tudom, hogy honnan jön ez a táménybe, az, hogy így van lehet, tudom, hogy a felmérés. Fontos, hogy ezek, ennek az egész dolognak, mert hihetetlen gyorsan is nagyon, kövédőt üteltem, tehát három-négy hete vagyunk ebben a helyzetben. Erről azért ilyen, ilyen valós gazdaságsztisztikai adatok nincsenek. Tehát, a, tehát azt, hogy a márciusi konjunktúrát, azt, tehát márciusban hogyan ütötte meg a gazdasági növekedést, és a gazdasági aktivitást ez a helyzet, ezt már is fogjuk megkapni a legközelebbi, legközelebbi információt, ez végül az ipari termelésnek, amely relatíve gyorsan publikált ö, adat. Úgyhogy... Úgyhogy igazából nem tudjuk De abból adódban, amit te mondasz, az első dolog, amivel foglalkozni kell az a munkaerő, az a munkanélküliség? Hát per pillanat, ennek a szociális következményei, igen. Tehát ugye, amiről beszéltünk, korábban, ami meg szombaton is külön, hogy kevés családnak van olyan megtakarítása, amivel hosszabb ideig ki tudják, húzni, ki tudnak húzni egy ilyen, egy ilyen állapotot. Tehát azt kell mondani, a ráadásul, aki elveszi a munkáját per pillanat azoknak a ott felül vannak reprezentálva az alacsony ö, képzettségűek, ö, illetve olyan, olyan területen dolgozók már, hogy földöző területen, amik eleve rossz adottságú körzötei Magyarországnak, hogy itt nincsenek megtakítások. azt értelmezni tudod, hogy a munka leállásának idejére a munkabért az állam három hónapig 70%-ban átvállalja, de a kormány azt szeretné, ha a munkavállók erre az időre is hasznos feladatokat végeznének a munkaadók érdekében. Ez mi? Ezt nem tudom pontosan. Tehát, hogy ez mit jelent? hát, hogy be lehet takarítani. Tehát, hogyha a munkaadó nem tud neki munkát adni, akkor be lehet takarítani. No, no, Vannak az ennyi, tehát hogyha nincs megrendelés, akkor mit csinálsz? Egy fél perc kérem tőled, mert ilyenkor átállás van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amennyiben ez egy kísérleti műsor volt, de nem volt utolsó adás, akkor a Spirit TV nézőinek üzenem, hogy holnap nem sokan, egy-egy ismét találkozunk. Akik kíváncsiak, és remélem sokan vannak ilyenek, Duran Péter gazdasági elemzésére azok a 876 Kicsit bicebúca frekvenciájára számíthatnak itt a fővárosban, valamint az internetre, ami működik, e-mail elérhetőségem, dörö tehát kis D kiser.fialajanos Gmail.com. Folytathatjuk. Tehát ezek, ezekkel a számokkal és ezekkel az adatokkal szembesült tegnap az ember, ráadásul tudtommal, a magyar közlönyben mindaz, amit Palkovics László tegnap elmondott, mások várakozásával szemben nem jelent meg. Volt a portfólión olyan elemző, aki ennek is jelentőséget tulajdonított, mondván, hogy ez korábban másféleképpen volt. Ezek mennyire erősítik, vagy mennyire gyengítik azt a mondandót, amit te korábban mondtál? Hát igazából nem tudom, hogy, hogy, hogy mi a fókusza a mostani intézkedéscsomagnak. csomagnak, az, hogy, az, hogy, hogy igazából segítsünk idézve, amibe kerül, vagy korlátozottak a lehetőségeink, nincs a világpénze, nem áll a rendelkezésünkre, és ami ebbe belefér, azt csináljuk meg. Ez ugye két különböző dolog. Az egyik az azt mondja, hogy az, ugye a telékenység fókuszú, a másik meg azt mondja, hogy, hogy jó lenne, nem még nagyobb bajt okozni azáltal, hogy pénzügyi instabilitást okozunk. Az, hogy, lehet. Azt, hogy nincs fókusz hogy... az egy az egy, egy sommás kijelentés abban benne van az. Jó, nekem kérdeznem kéne, Kelle, kellene hogy legyen fókusz? Um, Rövid idő, hirtelen jött, rövid idő korlátozottak a, a források, tehát ki kell találni, hogy mi az egyetlen, egy legfontosabb dolog, amit megcsinálunk, és csináljuk meg azt. Megállom, ez a fókusz. Az, ami tegnap és tegnap előtt is vasárnap ellett mondva, az mire jó? Egyrészt valamifajta üzenetet próbál közvetíteni, hogy igen, foglalkozik vele a kormány, hogy foglalkozik vele és most, most mindegy tovább, foglalkozik vele a kormány és mást akartam mondani, de azt akart mondani, hogy pártunk és kormányunk, de maradjuk a kormánynál. Jobb de, ez a fogalmazás, igen. Igen, foglalkozik vele a kormány ne gondolja azt a vállalkozó, hogy van hagyva, Jó, amikor szombaton beszélgettünk, és reklámszünet volt, semmi olyasmit nem fogok mondani, amit miatt megsértődnél, akkor arról eset szó, de talán a műsorban is elhangzott, hogy ez a mostani helyzet, akkor még nem lehetett tudni, hogy mit mond a kormány. Azzal is összefüggésben lehet, hogy végül is a kormány nem lassú, hanem egész egyszerűen ennyi ideig tart, amíg felméri a problémákat, és miután ez nem egy gazdag ország valójában permanensen azt pásztázza, hogy ilyen szépen fejezem ki magam, hogy mi az, amire képes, és mi az, amire szükség van. Tehát kétségtelen el lehetne várni, hogy ennél omnipotensebb legyen, ennél nagy vonalúbb. ugyanakkor a helyzetnek az egyfajtában való monitoringozása és egyben a lehetőségeinek a vétele eredményez, Hát, hangsúlyozom, eredményezhet het, ilyen magatartást. Az, ami az elmúlt napokban történt, az mennyire erősíti ezt meg? Vagy ez egy nagyon jó indulatú, udvarias fogalmazás azzal kapcsolatban, ami az elmúlt 72 órában történt? Én tényleg nem tudom, hogy mi van a fejekben. Van olyan vélemény is, amelyik azt mondja, hogy, hogy attól fél a, a gazdaságpolitika, hogyha ez egy elhúzódó ö, állapot lesz, Ugye Gulyás Gergely, én még ott tartok, hogy még a június-júliusig vizionáltam a mostani intézkedéseket, hogy addig tart ez a, ez a fokozott védelmi állapot. Ha ez ilyen hosszú ideig elhúzódik, akkor nagyon-nagyon akkor vigyázni kell, hogy milyen ígéreteket teszünk és mit csinálunk, mert hogyha még egy vagy még másfél hónapig tovább tart, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb baj történik a pénzügyi oldalról. De ez most, hogy így van, vagy nem. Tehát nem, ezt, ezt nem lehet tudni. Az biztos, hogy, hogy nem, nem egyértelmű a kommunikáció az, hogy pontosan hogyan védik a munkahelyeket, az ugye egészen tegnapig nem, hogy milyen koncepcióba gondolkoznak. Nem hangzott el is, ugye kiderült, hogy semmilyen szabályozás nem jött le ezzel a kapcsolatban. Tehát, hogy nem tudom, hogy igazából mi a helyzet. Egy fontos üzenet azért megfogalmazott egyébként a kormány, ez pedig az, hogy a költségvetési hiány nem fog megugrani. Ez azért fontos, mert igazából sok pénzt a költségvetés csak úgy tud beletolni a gazdaságba, hogyha felvállalja a nagyobb hiányt. Jelenleg erről nincsen szó, és nem én értem ezeket a korlátozó feltételéseket, de akkor ebből ez következik, hogy ez a segítség, ez nem ez olyan lényegesen nagyobb. Illetve valahonnan az a pénz, az hiányozni fog, mert hogyha átcsoportosításból teremtjük meg a fedőtét, akkor az állam nem ára ad pénzt, hanem bére, ami lehet, hogy a bé fontosabb de akkor viszont áll helyen hiányozni fogal, mert nincs, hogy a fog hiányozni. Jó, de azt hogy ezeket a számokat fogja tudni tartani, ezt nem tudjuk most, ez van, aztán később ki tudja, hogy mi lesz. Vissza fogunk még térni a kormány tevékenységéhez, de hosszan és részletesen beszélt a Magyar Nemzeti Bank arról is, hogy a monetáris tanács milyen döntéseket hozott. Ez hogyan egészíti ki azt a képet, amiről eddig beszéltünk? a Nemzeti Bank az nagyon-nagyon finoman az egyébként részben folytatva, részben kiterjesztve az eddigi tevékenységét. Nagyon-nagyon finoman arról beszélt, hogy hajlamos jegybanki segítséget nyújtani ahhoz, hogy ennek a, mondjuk azt, hogy a kormány programjának a finanszírozása meg legyen hozzá. Tehát a jegybanki mondjuk azt, hogy kvázi pénznyomítással valamennyit ehhez hozzátesz, de ez nagyon-nagyon óvatos azért, tehát, hogy igazából ö, korábbi programokat kicsit felmelegít, meg kicsit erősít, ö, ugyanis vigyázni kell azzal, hogy egy ilyen kis kisnitott országban, egy vagy képpen régi termínűsor éve fejlődő országban azért nem lehet ugyanazokat az eszközöket használni, mint amit ö, Németországba, vagy, vagy az egyesült Államokban lehet. A bank igyekszik olyan körülményeket teremteni, hogy például a bankoknak ne okozzon problémát azt, hogy az most egyébként nem fizetik vissza a hiteleiket. Ne okozzon a bankoknak problémát árat jegyezni Magyar Államkötvényben, amikor fontos, hogy létezzen piac a magyar államkötvény finanszírozza a költségvetésnek a hiányát és az odosságát. Ugye inflációs célokról beszél alapvetően a Magyar Nemzeti Bank. Az, ahogy elszabadultak a valuták az elmúlt napokban, annak a jelentősége egy tízes skálán ekkora? Ennek az én saját magam világképek szempontjából tízből tízes, de, de ez egy teljesen más, nekem más a fókuszom ezzel kapcsolatban, ha megnézzük, ugye az, az MNB azért beszél az infláció fontosságáról, mert a törvény az elsődleges feladatának az inflációs folyamatoknak, a, a, a inflációs folyamatokhoz tartja a jegybanki politikát, de ugye ez azt is hangsúlyozza a közön, hogy egyébként az infláció mellett sok más egyéb dologra figyel, és szerintem sok más egyéb dologra kell figyelni. Én elele azt gondolom amúgy mostani helyzetet összegetlenül, hogy komoly inflációs veszély a világban nincs, akkor igazából Magyarországon sem lesz. Egyébként most meg per pillanat nem az infláció el kell hatolni, mert most nem az infláció a legfontosabb dolog. És ez Ami a hiány a, hián a 2,7 ra való emelését illeti, az egy józonságra mutat, az egy szükmarkuságra mutat, vagy CDEF? Hát ez, ez ABCDEF, mert hogy hogy, hogy mutat, nyilván van a szűkmarkúságra, hiszen ha nincs költségvetési hiány akkor ez szerintem az állam sok pénzt nem a Ö, Mutathat abból a szempontból a hogy, hogy, hogy nem költjük el azt a pénzt, ami nincs, Ö, vagy nem, kez, nem keres, nem kezdünk el pénzt felhajtani máshonnan, kölcsönbe, hogy majd csak lesz valami. Ö, de az is egy jó kérdés, hogy hát, most az, az általános vélemény, hogy az idei gazdasági növekedés idei nemzeti jövedelem az lényegesen alacsonyabb lesz, mint amit vártak, vártunk. Ha a nemzeti jövedelem, akkor a költségvetés bevétele is alacsony ha költségvetés bevétele akkor a hiány is nagyon nagy. Tehát, hogy ez furcsa, hogy ilyen keveset mű a hiány, úgy, hogy ennyire rosszakra a feltételez. ezt igazából nem tudjuk még, hogy ez a szám hogyan jött ki. Én nem tudom hogy mi lesz. De ez a és közben változatlanul gazdasági növekedésről beszélnek, ami az egész éves teljesítményt illeti. Ez egy óriási kérdés, hogy ez miért van így. Megmondom neked, hogy én miért feltételezem, hogy ez miért van így. Amiért Palkovics László tegnap, amikor beszélt, akkor azt mondta, hogy az euróválság, a migránsválság hogyan érintette Magyarországot, és hogy ezekből a válságokból mind megerősödve került ki. Csodálatos. Ez volt ö, ezeknek a mondatoknak a, a mostani kérdésedre vonatkozó Jó. jelentése? Hát Ezzel tényleg nem tudok mit csinálni. Ugye per pillanat azt látjuk, hogy, hogy az európai termelés és ellátási láncok drasztikusan belassult, gyárak állnak le, ö, nem tudom, hogy Magyarország, amelyik a természeténél fogva egy beszállító ország, az, az hogyan fog ehhez képest nagyobb teljesítményt nyújtani a tavalyi évnél azzal, hogy tavaly ezek a gyárak mentek. Most meg nem mennek. És gondolj bele, hogy ha egy hónapra állnak ki, az egy 12. állnak le, az egy, egy 12 része az évnek, tehát az 8%-kal kevesebb, mint ami tavaly volt. Tehát, hogy ez. Nyilván a teljes gazdaságban ez így nem vonatkoztatható, mert nem mindenki autóipari beszállító, szóval például a tűzoltók nem azok, meg a élelmiszertermelés az nem az, de hogy, de hogy azért érted? Jó, nézzünk alapkielentéseket, amikor azt mondja, hogy nem akarunk kívülről segítséget kérni, olyan megoldásokban gondolkodunk, amelyek nem növelik Magyarország kitettségét, az valójában gazdaságfilozófia, vagy egy olyan gazdaságfilozófia, ami azt mutatja, hogy kellően erősek vagyunk, vagy ez egy politikai szétment? Ez, ez egyrészt egy politikai állítás, másrészt pedig ö, egy olyan fajta üzenet is lehet egyébként, hogy... Ö, hogy azért, ha megnézzük az elmúlt éveknek a, a, az ilyen költségvetési, meg, meg hasonló folyamatait, bizonyos kormányzati, gazdaságpolitikai célek, célokat azok végig arról szóltak, hogy, a, hogy Magyarország külső adóssága, külső sérülékenysége ez lehető lehet csökkenjen. A most ez a kijelentés, ez az azt mutatja, hogy bármit is csinálunk, ezzel nem szeretnénk változtatni. Nem szeretnénk azt csinálni, hogy, egy, hogy, hogy ismét a sérülékenység irányába menjen az ország, nagyobb külső adóssággal, nagyobb függéssel a nemzetközi szervezetektől, meg a nemzetközi tökéletól. Tehát amit meg tudunk csinálni saját forrásból, azt csináljuk meg. Ami ebben nem fél bele, az nem lesz. Nekem ez az üzenet. Amikor a gazdasági elemzők azt kérdezik, hogy egy bevételeitől teljesen eleső étterem mennyire reális, hogy most újítsa fel a vendéglőt, vagy hogy egy munkáját elvesztő magyar munkavállaló most képezze ki magát informatikusnak, vagy hogy egy megrendelések nélküli gyármost alakítsa át az üzemet energiahatékonyabb zöld üzemmódra az ugyanaz, mint a 13. havi nyugdíj? Kicsit más. Kicsit más igazából nem tudom, hogy, hogy ezeket mennyire elvesz, tehát hogy ezek a kijelentések, ezek mennyire komolyak vagy ezek az igények. A 13. havi nyugdíjat egyértelmű, az egyértelmű, egyértelműen egy politikai, politikai üzenet. Ez utóbbi ez itt, itt nem tudom, hogy ezek ilyen van. Jó, akkor, akkor egy, ez, még egy kérdés. Az, át, hogy mindaz, amit tegnap, tegnap előtt vasárnap bejelentettek, hozzátéve, az ingyenes, tehát a pozitíve a pártok büdzséjéhez való hozzányúlást, beleértve a gépjárműadót, amivel az önkormányzatok anyagi helyzetéhez nyúlnak hozzá, illetve egyéb elvonások, mikor mutatják azt meg, vagy hogyan mutatják azt meg egy hétköznapi ember számára, mint én, hogy ha magas vérnyomáson van, akkor a megfelelő gyógyszert írta föl a belgyógyász és a vérnyomásmérő egy hét hét múlva, mert hogy kell ugye idő lehet, hogy három hét múlva immáron alacsonyabb, nem azt mondom, hogy normális, hanem alacsonyabb adatokat fog mutatni. Ennek a pudignak, ami tegnap lett kikeverve, vagy tegnap is ki lett keverve, mikor jön el a próbája, vagy hogy jön el a próbája? Most van a próbája, Valós időben, csak az a baj nem látjuk mert nem Pontosan ezt kérdezem tőled. Tehát az, hogy az egyes családoknak a költségvetése, az egyes családoknak nem a költségvetése, hanem a hétköznapi élete, akkor, ha egyébként a családfő, vagy nem a családfő, mondván, hogy mérponti férfi kell, hogy a családfő legyen. Tehát, hogyha egy családban megjelenik egy vagy több munkanélküli, hogyan érinti annak a családnak a hétköznapi életvitelét, ezzel kapcsolatban is az ezzel kapcsolatos nehézségekre hogyan derül fény egy olyan szituációban, mint a mostani? Hát arra sem derült fény mindenki számára, hogy hogyan érnek azok, akik egyébként idézővel ebben normál esetben is szegények. Tehát, hogy az, az is hogy jut el. Hát néha írnak az újságok, meg ha az ember olyan környéken lakik, vagy olyan környékre kerül, azon halad át, ahol tömegével élnek ilyen családok, akkor ezt látja. De egyébként hogy jut el, sehogy. Valódott, vagy? Igen. Inkább azt mondom, hogy nem vagyok meglepve. És hogy azt se felejtsük el, hogy ez azért a bizonyos lelkéssit tartóztató. Bizonyos, tehát hogy, hogy bizonyos lehetőségek is vannak benne, amelyeknek nem örülünk. Ö, nem örülünk, ha ezeket a lehetőségeket bizonyos emberek kihasználják én úgy a személytel, hogy erről is szó van. De ha nem vagy meglepve, az ennek az országnak a normális, hétköznapi életvitelére vonatkozó adatokkal való egyezést mutatja. Tehát, hogy jelen nem, az, hogy, hogy mik történnek, azzal együtt, azzal nem vagyok meglepve. Én ezt értem, de ez, az, de ez arról szól, hogy ebben a rendkívüli helyzetben ez az ország azon a módon, ahogy te egyébként azt el tudtad volna képzelni, nem rázta meg magát, és nem mutat olyan elemeket, nem mutat olyan, tehát nincsenek olyan megnyilvánulásai, amelyek élesen eltérnek a korábbi megnyilvánulásaitól. Ja, hogy nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, így, igen, ez olyan Köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő héten megnézzük, hogy mindez mire volt elég, illetőleg megnézzük azt, hogy ami az utal, vagy az egy hét alatt történik, az hogy érinti az életünket. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Szia! Önök duran Pétert hallották, most hírek jönnek, és utána annyi ideig maradok, amennyi ideig az érdeklődésük kitart. Ha nem tart ki, akkor elköszönök. Ha kitart, akkor maradok. Jöttek szembe, soprom. Otthon maradnak a Youtube linkek Naptelj le, nem védnénk kell Elcsipen néhány horni tekintel Ez a nap a saját leceplippel Betelt a telú képeggel Csináljunk inkább a tiedel Kamera be, a számcsim vett fel A szerkót tetszik, de tüntessd Van egy házunk Benne sok szoban nézd, ott van a kulcsa, ők, ha most hozzám ér, hozzám írsz. 061-877-0877, ma 2020, április 8-án, szerden. Emlékszem, sobromban, nézd már nincs sok hátra a két illetve kifejezetten sok van, hogyha igényt tartanak rám, ez az önök telefonálásából derül ki. Ha hívnak, igényt tartanak rám, és maradok, ha nem hívnak, nem tartanak rám igényt, és nem maradok. Ilyen egyszerű a képlet. Bébi anyagamba, ha tegyek veled szerelmes magamba, mert nincs olyan, hogy nincsen jó. Legyünk egyszerre mindenhol Van néhány VIP passzom Nem maradsz még, vagy itt az talszok Van egy házunkám, benne sok szoban nézt. Ott van a kulcsa épp, ahol most Hozzám érsz, és már ismersz is Hozzám érsz, de nem úgy, mint mindenki 061-877-0877 először Összedött 061 ágyukban, bújtunk a nap mögé És már is, persze is hozzámérsz, de nem úgy, mint mindenki Emlékszem, sopromban néznünk a főt 061-877-0877 másodszor. Emlékszem sobromban, néztünk a fák fölé, Összedőlt ágyunkban, bújtunk a nap mögé. 061 877 0877, akik régebben hallgatnak engem, azok tudják, hogy nekem 12 a kedvenc számom, és 12 a 9 óra 12 is, mert 91 meg 2 az 12, most pedig 9 óra 10 perc, és 35 másodperc van. Kerekítve tehát még egy perc, és akkor az már 9 óra 12 lesz, még 45 másodperc kell ahhoz, hogy innen felállhassak, vagy még 40 másodperc kell ahhoz, hogy önök engem itt tartsanak. 061. 877-0877, távollétemben kis d, kis r, úgyis mint doktor, pont, fialajanos kukac, gmail.com. Még 23. Még 18. Még 10. Még öt. Most már az én szerencsétlenkedésem miatt nem indulom, és hol. mármint, hogy a vége nem kezdődik el egy másik műsorra, az, ha felsendő egy zene, az arra lenne jó, hogy akkor én innen... De most még nem jött el ez a pillanat. Ez minden nap rejtél, mitől indul el. Reklám Nekem van már a maszkadászatból, a gyógyszertárak előtti sorbanállásból? www.textil-arcmaszk.hu A Blahúzza közelében a 7. kerület 24 egy alatt található textilklinikán cserélhető és mosható szűrőbetéten ellátott textil arcmaszkokat vásárolhat. Sok színben, mintázattal és 6 féle méretben a család minden tagja számára. Akár fél évig is használható egészségügyi maszkjainkra 3 óra garanciát vállalunk. Textilpolitik a Pakácsó 41, vd.textilkötőjel harcmas.hu. Reklámot hallottak. Nagyon-nagyon különleges, és azt sem nagyon kihozanító olyan embereket hallani, mint a Duran Alipéter és